честно казано, искам да се храня само с мъгла, като учелник. Това казва с фотографиите си и с фотографската си книга, белгийската фотографка Катрин Лонгли, която днес открива изложбата си в София в галерия Фотосинтезис в 1830. С това загадъчно заглавие за мъглата. До 24 июли в галерия Синтезис в столицата на Болевард Васил Левски можем да видим нейния необикновен поглед към храната на пръв поглед интимна, но всъщност дълбоко социална и даже политическа тема. Храната и начините, по които тя се отразява на нашите емоции, културни модели и спомени. Казвам добър ден, добре дошла на Катрин Лунгли. Благодаря ви. Казвам добър ден и на Ана Благова, на която разчитаме за право да е в ефир и безкрайно благодарим за този шанс. И добър ден и на Надежда Павлова, която е куратор не само на тази изложба, но и заобщо на това особено пространство за фотография, каквото е Галерия Синтезис. И Надежда казва, че не иска да говори. Ще видим как ще се получи в разговора. Може да разкаже за съпосвещата ни програма. Добре, ще стигнем и до там, защото това също е важно. Но да започнем от тази книга, която да в ръце фотографии на храна с малко текст и храна, която остава в мъгла. Нарочно ли е това, за да не прилича на реклама в Инстаграм, да не прилича на нещо, което е за социални мрежи, а да не прилича на нещо, което ни се предлага от influencerita. Look, it, look like Is this on purpose? Yes, um, perhaps I should introduce the project a little bit so um, uh, the, um, people listening can understand the context. I asked 10 people to tell me about their relationship with food and their bodies in a Japanese context. And I then asked them to uh, photograph this relationship with their own point of view. Uh, all of them took a very different um, a direction. They found their own way to tell about this relationship. Да, може би трябва да започна с кратко представяне на проекта. А, помолих 10 човека да ми разкажат за своето отношение в храната. 10 човека, които са японци от японското общество. И после ги помолих да а, направят снимки а, с фотоапарат, а, които иллюстрират връзката им с храната. И, и 10 човека предприеха много различни подходи за задача. Защо Okay. It първо на предишния въпрос, избрах те да снимат с фотоапарати за еднократна употреба, именно защото не исках снимките да изглеждат като фотографии в Instagram. about Japan, um, по отношение на Япония всичко започна заради моята история. Аз бях а, изключително дете с а, м, доста тежко дете с наднормено тегло, когато бях малка. I grew up but I always have that topic in mind and I knew I always wanted to work on that topic one day. И въпреки, че поразнах тази тема ми остана близка. Знаех, че един ден ще искам да се занимая с нея. Но ми се струваше, че ще ми е трудно а, да направя това в собствената си култура. Трябваше да, да, да се отстраня, да намеря дистанция so i started researching about food topics like in very different directions and i found that japan is very interesting regarding that topic because um there is everything is extreme Some kind of, yeah, in Japan. И открих, че Япония е едно много интересно място в тази област, защото в Япония всичко е в своите крайности. So it was easy to for me. За мен беше лесно да ги наблюдавам, да наблюдавам тази тема там. Тялото а, интимна тема, социална тема или политическа тема е? А, три от И трите yeah. едновременно. Yeah. А, какво е по-особено в японската история? What, uh, what is the thing about Можем ли what да кажем, the... че там има разработени механизми за контрол have... на телесното тегло, of weight, които са част example, от uh, вашия интерес your, uh, по темата? Yeah, of course I started with my intuitions um, and I tried to, no. um, um, to uh, and, uh, confront them with reality uh, with, I so Yes. Наистина, първото нещо, което се сещаме, когато си помислим за а, фигурите на японците, това е колко слаби са жените. Наистина, има а, много силен натиск над жените да останат тънки. От кога? Защото този натиск в западния свят... Като че ли идва в късно време, с um, индустриалната епоха, капитализма, да се стига до по-голяма печалба с uh, по-малко плат, yeah, idea, примерно, да се хаби по-малко материал. To... Ренесансови uh, uh, uh, женски тела ще глътнат повече плат и добавената стойност ще е по-малка. Абсолютно права сте, това е една новашна тенденция. Работих с японски учени и те са съседят на антроположка. Която ми каза, че слабата женска фигура в Япония също е сравнително скорошна, скорошна идея. И тя идва от американския пуританизъм. След войната много япо... американски войници остават в Япония и тяхната култура, американския поританизъм, идеята за жената като домакиня, която освен това изглежда прекрасно и посреща съпруга си добре облечена и свежа, че тази идея всъщност идва от тези американски войници. Но, разбира се, бизнесът също участва. Това е много сложна тема. Тема. и аз отразявам всички тези различни аспекти в проекта си. Много компании се възползват от натиска за този имидж и се